Välkomna till våran podcast! Ja, välkomna! Vi är ju alltså Hanna Ja, jag är Hanna Bygden. Och det här är Hanna Anderberg. Äh, vi har... Nej. Ja, vi har sjukt högra förväntningar. Ja, på den här podden. Den kommer bli underbar. Ja. Men vi har bestämt oss för att vi kommer köra liksom, liksom effektiv podd så att det inte blir så jävla larm. Nej, vi har precis... Då sitter man liksom i 40 minuter och degar. Ja, vi, utan vi, vi har precis... Köra... Alltså, precis jag har spelat 40 en minut stod och den blev så tråkig. Och ja. den, jag sitter och visste saker det handlade, så det gick inte. Nej, vi ser om det här. Så att den här podden, vi kommer att ha olika teman varje vecka. Vi kommer att spela in det på måndagar. Ja, det kommer att bli det skitmysigt. Alltså, ni kommer inte under, längta. Under hela hösten det kommer det bli jättekul. Um, men idag ska vi ha liksom om oss teman då. Ja, jag håller på att välja lite frågor här. Vi har en Ask. Där kan du presentera va? Ja, Ask.fm/handorna. Och det går även bra att mejla oss på hanna a 98 Där vad, kan ni vad, ställa fast, men hur men mycket. Jag tar en mejla för. för. Om ni inte vill vara med på Ask. Ni kanske inte gillar Ask. Nej, men alltså, så här är det. Vi, kommer, ja. alltså, vi har fått en fråga där den var så här: Här har inte fått några frågor. Lilla gumman. Nej. Alltså, det står, vi har skrivit en, vi har på en fråga som vi skrev själva. Och det är att vi kommer liksom inte, vi svarar på alla frågor i podden. Vi svarar inte på den på sidan, Ni kan inte se alla frågor. Okej, okay, men då kör vi Okej, okay, men då kör vi då! Första ja. frågorna! Så hade vi lite musiksnutt. Ja, mm, precis. Nej, men vi tänkte först bara att på lite frågor om våra podd. Så mm. ni vet liksom, syftet. Så fick vi idén till den här podden egentligen? Nej, jag tänkte ta frågor till en avskrift, ja. dina på hitta den. Nej men jag måste bara säga, det var Aha, faktiskt jag. Det. jag... Ja, ja, det är Hannas idé. Uh. Eller så alltså, hela sommaren har vi lyssnat på poddar. Alltså jag uh. blev helt fast vid Rebecca och Isabelle. Jag, jag har lyssnat på jättemånga poddar. Jag lyssnar på Mikael och Dashas, ja, Tiestos, eh, Hanna och Amanda, Filip och Fredrik, Alex och Sigge. Hanna alltså... gör ingenting annat. <laughs> Nej, Nej. Nej men det. Typ. Jag nu... lyssnar när jag går ut och springer. Då. Alltså det är okay. typ uh. mitt liv. Fy, vi avbryter varandra. Mm. Vad skitsamma. Nej, men det jag tänkte säga var att det eh, blir så kul att lyssna på när vi blir äldre. Ah. Och så kul att spela in. Så vi har fått några frågor på Ask om bord på Varför vi gör den här podden? Ja ah, men det är ju för Ja men det alltså, det är fett det är så Och vi vill, vi vill inspirera andra människor. <laughs> Nej men alltså, det är fett kul att lyssna på när du fett. Det jättekul att lyssna på när man blir äldre också och bara och för alla andra. Sig 15 år jag jag sitter och ah. pratar. Mm. precis. Sen har vi fått en fråga Sara eh, med vad spelar ni in i det på och jag har utsett mig själv, kan säga, till att läsa upp frågor. Han vi, spelar ut frågor ja. uh, vi spelar in på min Mac i GarageBand. Ja. Och Hanna är, är vår liksom, teknikare. Ja, uh, precis. Och Robin är vår vignettare. Just det, han skulle vara anonym, skit samma. Just det. R. Han ska göra, ja, R är vår DJ. Han ska göra vår vignett, så det blir väldigt ja. bra. Uh, och sen har vi fått en fråga, så här, ska ni göra podden på, på iTunes? Vi får se vad vi laddar upp den. Men alltså, kommer jag nu måste bara säga. Alltså vi önskade. Okej, eh, jag tänker säga så här, det kommer det skitstor podd. Men vi kommer inte ha en party tjurst till att börja med. Nej, precis. Eh, Kanske kommer så småningom. Men eh, vi tar lite paus. Okej, men nu börjar men, jag men, med men, fråga nummer ett. Men jag är ju frågeläsare. Nej, men nu får jag göra det på en gångs skull. Här är en fråga. Hur träffades ni? Han har ju gått alltså på samma dagis, men då... Men jag börjar faktiskt på dagis tre. Eller på, uh -huh. det, på det dagens sätt. Ja, det men viktigt. då var vi rädda för varandra. Alltså, ja, förtals. alltså vi kunde... Det var någonting med när man sa Hanna andebär. Alltså det jag liksom... Det var jag bara... kommer ihåg att jag, ihåg. Nej, jag sprang här. Jag var jätterädd. Jag sprang så här längs, eh, längs, längs kanten på huset. Så kom jag fram på långsidan. Så står det tio meter. Jag bara vände och sprang mot Nej. det hållet jag kom från. Jo. Nej, men alltså... Man kan inte... alltså det var... Vi gick i olika grupper. Han... Jag gick i blå, han gick i röd. Det var ju någon slags osynlig fenkep från de här grupperna. Ja, men det, så. det, det var alltså, det ju liksom. Nej, men framförallt mellan oss. Alltså, det var någonting med Hanna Anderberg liksom. Jag var riktigt rädd. Ja. Jag ja. Och sen började vi samma skola på honom i den. Eh, I sex år. Blev bäst i så när... Vi ja, sådde höken Ja, precis. Jag tror det var ganska tidigt i sex år. Ja. Och då så jag, så, så ja, jag bara sa ett, ett, två, tre och inte mer. Och då, tänkte, då, då tyckte vi... jag Hanna var så himla cool Så jag tänkte ja. nu ska jag bli kompismännen Så jag sa ett, två, tre, jag är inte med Och så gick jag efter Hanna Och sen så började vi läcka kaniner med våra fingervantar Byggde hus till dem och allting De blev typ bästa kompisar Och vi bestämde och då ställde vi väl frågan typ Ska vi vara bästa kompisar? Ja. ja, och så blev vi bästa kompisar Och sen har det hållt Vi har precis räknat ut att vi var varit liksom bästa kompisar I tio år och det är ju helt Alltså det, jag känner mig som en gamling Som liksom jag ju varit gift tid, ja. alltså, levt så alltså, häftigt. Mitt liv skulle ju se helt annorlunda ut om inte Hanna fanns, alltså, det är liksom... finns jag så finns Hanna <laughs> så Nej Men bara. alltså det är väl... jag tycker att alltså, det är jobbigt nu att jag ska Att man inte hade haft den bästa kompis eller jag uh -huh. har ju två med Astrid också. Men alltså så jobbigt att inte ha bästa kompisar Så att man, be... alltså, man behöver ju verkligen. Ja. Ja, ah, men då tänker jag Här nej Det här har ju med våra kompisar att göra. Okej, okay, okej. Okay. Ehm, ja, och det var vad just det, det här ehm, Vem av er är roligast? Alltså jag skulle väl säga Hanna eller, alltså, Vi hade Hanna... lång diskussion Ja ah, ah, men det vi sa när vi diskuterade här Var ju att ehm, Alltså du är nog den roliga Det är ja, alltid bara så Jag är den smarta av du är den roliga Ja men det var varit såhär, Alltså, Jag drar liksom med skämt ah, verkligen. Eh, såhär, Alltså riktiga skämt Jag vet inte hur många historier vi har när jag sitter, Vi sitter typ i mitt kök Äter fil Oh, men alltså, mjölk. Bricker mjölk, gör någonting äter. Och Hanna säger något roligt nej, men, Gud vad du avbryter ah, Nej men, det nej, det. men <laughs> nej, <elak> <laughs> nej men är Nej men så sitter vi och säger jag att skämt Hanna sprutar all och all mjölk ah, i alltså, ditt Så många gånger du har fått ja. fil i ditt eh, Så då måste vi nästan dra slutsatsen av det Ja ah. Men, men jag, jag jag säger, säga att... Hanna är jättekul hon också Ja jag är också rolig <laughs> ja. Nej men du är mer typ så här: Mer skämt om man ja. säger fem femter precis. precis. Ja. Ehm. Okej, vi vill mer försöker då. Ja, vi har fått en på ask här där det är så här den negativa. Och jag vill se ja positiva så mm. inte. Det? Absolut. Så jag kan börja med Negativ sida. Mm. Eh, man ska ju ta det dåliga först och så kommer de goda nyheterna sen. Så det övervinner liksom. Ja, precis. Eh, och det är att jag har humörsv hum sådana humörsvängningar. Och det här kommer jag på... Alltså jag var inte alls länge att jag kom liksom underfund med det här. Att jag kan gå... Alltså ena dagen kan jag vara så himla lycklig. Jag kan vara så glad. Det kan kännas mm. som att liksom ingenting är ett problem. Allt Nej. liksom röser ja. sig. Och sen kan jag liksom... Jag vakna upp nästa dag och bara vara helt... Bara i mening med livet. Bara jättejätteledsen. Det där tror jag att så många känner igen sig faktiskt. Ja, och det kan gå fort. Det kan ta ja. liksom... Jag alltså, på timmar också. Men hur humörslängningen liksom. Det är dåligt. Min negativa sida skulle jag säga var att jag inte typ, förstår hur bra jag har det. Det tycker jag att du har. Jo. Jag... För att du, alltså, du, du ska veta att hon låg och uh, grät här en kväll uh. för att hon hade det så bra. Och då, må, då, måste, jag säga, då måste jag ju säga att man inser hur bra när man har det. Jo men det var ju för speciellt för vi var ju på Konfa England. Då verkligen insåg man hur bra man hade det. Men min, min mer negativa sida, eller en annan negativ sida, sida skulle jag säga är att jag blir så fruktansvärt sur framförallt på min familj. Mm. Det kan vara liksom att alltså någon kan göra något så litet så jag blir så fruktansvärt sur um, Men det är inte typ det, alltså det låter ju hemskt att jag inte kan komma på några negativa sidor med mig. Men... Nej, men det är väl alltså, det är väl bra. Ja. Det är en bra Okej ja. Det är okej okay, Men positiva Herregel. saker då Om man ska säga en sak. Um. Ja, en, en på sida. Ja, okay. Jag är glad att jag är väldigt utåtriktad och att jag. Oj, nu ringer det här. Nu ringer det. Uh, vänta. Kan du svara ja, du? Jag skulle säga att jag är väldigt liksom, glad att jag vill saker, och att jag är väldigt driven om, att jag är väldigt utåtriktad. Jag har väldigt många sidor. Nej. <laughs> Kör ja, typ. Alltså, jag vill ha ett eget uttryck som de har på BK. Vi ska komma på ah, någonting till nästa ah, Absolut. Så ska ni få så här, ett livsmått av oss. Men då vad är du nöjd med? Ja, ah, gud. Det, alltså, gud att, jag vet inte om att Jag kan på det sida. Men alltså, när jag väl är glad. Mm. Så känns det som att jag det är det som smittar av sig. Jo. Det känns det som att jag är glad i spridare eh, idag. Men det gäller att jag är glad. När liksom. jag är, mm. är jag liksom i min dipp med en humörsvängning. Så är jag ingen glad precis. spridare. <laughs> men när jag väl är liksom på bra humör. Så ja, ska jag säga de, att jag gör andra glada. Då. då blir man glad ja <laughs> Nej men att vi tar en paus Nej precis jag vill alltså. Ja vi ställer ner det Nästa fråga då Vad ja. läser du? Berättar ni allt för varandra eller är ni ganska stängda personer? Alltså jag gillar den här frågan Ja, för, att, alltså, för att alltså den fick mig det. typ att tänka till ja. var Det låg jättekonstigt Men alltså den fick liksom Och, sikt, mig och, att tänka och krav till. mellan brösten Ja men han <laughs> ja Ja <laughs> Då vet inte det Nej men alltså det fick mig verkligen att tänka till Berättar jag allt på Hanna typ. Men jag kom fram till att det gör jag absolut inte Nej för jag har alltid känt såhär Jag berättar allt på Hanna men jag tänker rätt ja. Så nej vi nej. berättar inte allt på Hanna För att alltså vi har ju gått i samma Vi gick i samma skola tills vi sexan vi skulle bara sexam då började kunde då skolan. alltså när vi gick i samma skola då skulle jag säga att man berättade typ för mycket då berättade man om man drack för jojo. Ja men typ för vilken konsistens det. advice va? Ja. Alltså, nej men, men så. Eh, så att vi började olika skolor. Han började i AI Smarta. Och jag började bästa skolan. Nej, Ska säga så. att mig KS-stil så ser det lite coolare ut. Mm. Kunskapsskolan. Och jag tror att det var jättebra att vi började olika mm. skolor jag tycker att fan var skitkult av oss. Mm, det är jättemodigt. Ja, men, och då så, vi träffas inte så ofta. Men vi får faktiskt jättemycket telefon. Mm, speciellt inte när du har på handbollen? Nej, jag har faktiskt precis slutat på min handboll efter mm. många år. Det är lite sorgligt. Men det känns, det känns faktiskt bra. Gör det. Ångrar ja, gör... du inte? Nej, alltså det, man skulle göra så, så bra för en, Och mm. jag gick alltså, helt på min magkänsla. Och helt att jag tycker. Alltså det gjorde jag verkligen också när jag valde skola. Ja, ah, precis alltså mm. Jag skulle kunna ha följt spår också Lik mm. Astrid att båda, alltså Han och Astrid mina bästa kompisar Och båda går i valde att mm. Så Känner inte du ett hat till den skolan? Jo, jag gjorde det mycket. Men nu tycker jag att jag är jättebra att går i skolan ja. Jag får tacka så mycket i min skola alltså. mm. uh, Nej, men det jag skulle komma fram till Nu har vi ser helt spåret ut Berätta ni allt för andra? Och när vi träffar så lite så berättar vi inte allt Vi berättar om stora grejerna ja. Skulle jag säga men som sagt vi blir blivit bättre på det. Alltså, som när jag var jätteledsen och jag skickade till dig eller vad. Det ja, var. alltså att, ja, vi har haft perioder då vi inte. Så alltså, som vi har perioder det där med bråken, våra bråk. Mm. Alltså vi har ju perioder där vi pratar mer med varandra och mindre. Ja. Så. Det. Och det är ju osynliga bråk som liksom, hela tiden. Ja, precis. Nu brukar jag aldrig stå. Vi skulle aldrig lika på varandra. Vi aldrig göra det. Så då har vi ju så här eh, och när i och med de här pratar mindre med andra, då liksom förklarar man mindre minnen ja. och så. Men jag skulle säga att det är väldigt mycket bättre att prata typ, om känslor. Mm. Det, ja, faktiskt. Vi pratar mycket mer om så här, kärlek och typ, hur mm. vi mår. Mm. Hur vi egentligen mår. Och inte så här hur mår Nej. du? Ja, jag mår bra. Typ så. Ja, men det är ju standard. Ja, precis. Så det är verkligen hur man mår. Och det tycker jag är jätteskönt. När någon så, frågar, Ja, hej, hur mår du? Det är inte så att man bara, Jo, men jag är lite... Nej, gud, hatar den frågan. Ja, för det, det finns ju inget annat Nej. så att bra. Och när man tar ut så bara, hur mår du? Man säger, de vill ju bara höra att man mår bra. De vill ju ja. inte veta. Liksom. Nej, precis. Och det är det. Jag mår, Vas? Isabella. Hon bara. Jag vill bara smella till den när jag överat. Mm. Det är ju typ så. Mm. jag eh, Så nej, ja. Vi berättar väl. Vi berättar, det är det. Det är viktigt för varandra. Mm. Det är den andra måste veta. Mm. skulle jag säga. Men vi, alltså, vi känner ju varandra utan, alltså, te, utan med inledande. Mmm. Det är jag verkligen märkt nu. Alltså. Det finns ju ingen, liksom, kompis som jag känner lika bra. Det känns konstigt att jag inte känna mina kompisar lika bra som jag känner dig. Och ja, jag, men jag jämför ju om andra med dig och Astrid som jag träffar. Mm. Så här, är de samma material, man uh. Och det är jätte dåligt också. Men det känns, det är, jag är så klart att jag har de bästa kompisar och det är verkligen. Goldvärd. Asti, om du lyssnar på det här. Ni goldvärdar. Det ska jag i fyra minuter. Ja. Uh. Nej, men, men jag tänkte, har vi ingen egen frågor till oss. själva? Mm, vi, vi, vi har ju massa frågor här på oss mm, men vi vill liksom oss. göra så här teman så vi, vi, jag skulle gärna prata om liksom sommaren sommar och England men det, det får vi vänta ta, nästa vecka Nästa vecka blir det så här, så ställ mm. frågor om så här är det kan det, du inte berätta vad i tränar eller hur ska jag i veckan i veckan mm. kan jag vet det är bättre okej idag så, så har vi för lite spälla in podden och jag jag att träffas verkligen aldrig så här Nej. vi träffas bara att typ tränar träffas lite innan en träning Fast, Det är jättesorgligt Mm. Men så det är jättebra vi därför vi har bestämt oss att ta på den varje vecka för då träffas vi varje vecka. Mm. Det tror jag blir skönt. Det tror jag bra ska. Ja, imorgon så har jag det litet secret meeting. Mm. Eh, mm. Slutar. Jo men jag har det på vad säger man Kungsholmen. Det du, du kan inte säga det. jag behöver meeting. inte säga det idag Men han är... kommer. Ja mm. ah, okay. på Tack, onsdag så har vi yoga Johanna. Ah, ja Ja, men mm. alltså, du det, det, det funkar så bra yoga. Man. Jo, ja, men jag kan det är I alla fall. då är jag Och nu tänker ni fan vad tönster. Men ni har ju ett sjukt bra träning Ja. Det visar vi som kommer få drömkroppen 2014 så. Nej, Nej. Eh, På torsdag så ska jag sova hos min kompis Det värsta Vad invecklat mm. Och på fredag ska jag fira henne lite Och på lördag Gud vad lite på lördag så vi har tennis Alltså det är så kul Ja alltså jag längtar jättemycket Vi började alltså förra veckan och då så vi, alltså, vi äger det. Det är fyra tjejer i vår grupp. Jag och Hanna. Jag uh -huh. är två cirkel till. <skratt> vilka. Eh, men så pratade jag med den ena tjejen då. Han hette Maria. Så frågade jag... Mm -hmm. alltså, jag måste bara säga, jag har aldrig mött en människa som var så lik sitt namn. Alltså, hon såg ut som en ja, Maria. Ja, precis. Passade perfekt i sitt namn. Eller, eller men, en dock. liten tant. Mm, hon hade världens, eller en lång tant. hade ju världens längsta ben. <skratt> alltså. Spindelben, liksom. Men i alla fall, hon sa <skratt> här. Jag frågade henne, hur länge har du gått på tennis? Liksom. Nej, det Och då så sa hon, fyra år. Jag tänkte, okej, hon var ju liksom ganska dålig för att ha gått i fyra Nej, men alltså hon har bra slag, Hanna, men hon kan inte springa. Nej, men det är lite synd. Skulle, skulle hon träna det skulle hon göra bra. Mm. Men i alltså, då frågade hon, hur länge har ni gått på tennis då? Nej! T till Hanna och mig. Så jag, är vi börjar idag? Då blev hon ju tyst. Hon bara, nej. Och så, så, så gick hon och slog. Sen när hon kom tillbaka så här, hon bara kollade på mig och sa, ni är jätteduktiga Och jag, bara... alltså, jag var var. Och grejen bara så här, då kommer hamna berätta om, nu, om du nu kommer till din pappa För det är faktiskt jättekul Ja, men då kommer jag, min pappa kom och han skulle hämta oss Så han stod och kollade på oss sista kvarten Och så när jag åkte hem Så sa jag såhär, men shit, jag var ju så himla duktig Och då skrattade han bara I två minuter Och så sa han, ja ah, det är bra att du är självförtroende mm. Hanna Men så bra var du Så jävla. <laughs> Men Hanna alltså, du måste släppa bomben. För på söndag, vad är det för det då? Smäller. Det här är så kul. Säg var lite när jag ville ha jag husdjur och när jag fyllde år den 20 maj så berättar jag att jag ska få en kattung Vad hämtar ni den på söndag? Vi hämtar den på söndag. Leonardo sen inte. Nej, den kommer hitta Leo. Hanna har ju då EMS satt med sig för några och jag kan alltså, jag, kommer kalla den, jag kommer kalla det Jag Leonardo <laughs> Så det ser jag. på torsdag ska jag hoppa lite katt också. Och det ska bli jättemysigt jätte att få en kraft mm. Alltså jag och Hanna kommer inte vara min bästa kompis Jag kommer sitta och ha en med min kraft men, Ja men kan, det, Ska vi podda på måndag? Nej det, vi får se mm. Det beror lite på om, om det blir nästa, ja. nästa måndag mm. ja, Men ja, Vill du berätta lite hur vad du ska göra? För jag tänkte att vi ska dra det och ja. Ja, Nej i veckan är det mm. Nej men Först och främst ska jag se till att bli frisk För att jag mår så fruktansvärt rådligt när jag inte tränar Som jag inte gjort på tre dagar nu mm. Det kanske låter lite konstigt för vissa Men jag målade ja, men det det, det är inte bra mm. alltså. um, Och sen till helgen Så ska jag alltså, Det var någon grej med handbollen Vi skulle göra på söndag typ. och sen, så så ska Vad var, det? Jag väl, det var lite konstigt Jag vet inte, det någon äventyrsgrej mm. Men um, jag ska vara med kompisar I helgen och sen, alltså, Jag tränar ju hela veckorna typ. mm. Yoga onsdag Yay. Det ska bli skitkul som vanligt Mm Då då. Ja, um, nu börjar vi lida mot slut. Tänkte, vi sa ju som sagt att vi ska göra ganska korta poddar. Ja, alltså jag tror det blir bättre. jag så att man orkar uh. lyssna. Men vi tänkte, alltså vi kommer ju ha, få ett intro av DJ Anonym. Ja, vad säger man? DJR. DJR. Precis. You know who you are. <laughs> uh, så vi ska få, vi, vi har Nej. en DJ. Ja, uh, precis. Vår privata DJ. Han kommer bli av bitchy när han blir stor. Det lovar jag. Ja, för han... att han vi kommer liksom få vårt intro av honom. Så det kommer bli skitbra. Ja, precis. Jag hoppas att ni lämmer våra mellansnuttar med våra bongotrummor det vet inte Jag tänkte också berätta bara hur veckorna ser ut. vi ah. tänker göra det här typ varje måndag. Då? Eller, eller hur? Absolut. Eh, det kanske kommer få hinder, men det kommer ske en per vecka. Och då har vi tänkt att ah. det här var... Varje vecka kommer vi ha ett eget tema. Precis, tema. Det här veckan var liksom typ get no. know så nästa vecka så blir det om vår sommar. Så ställ frågor om det. Och, ehm, vi kan ju se veckan. Och sen kommer det komma kompisar. kompisblem. så kommer det komma kärlek. Vi alltså, fick en så bra fråga. Såg du den? Mm. Nej. Ja, men den, alltså det, det kommer bli så fett. Aha. Ja, mm. Och sen har vi fått så här jättefina kärleksfrågor. Ja det ska bli jättekul faktiskt. Jag sitter fram emot det här. Och vi ska hjälpa några av er att komma ur garderoben. Mm. Och skit nu är choklad. Jag alltså, choklad överallt. Men... <laughs> Ah, Det mm. Nej, men nu ska vi avrunda här. Ja. Vi ses nästa vecka. Det vi. vi har jättebra. Hej då. <laughs> This podcast är by Tesco for fat people.